אמן. שלום לכולם. תודה לאלוהים שאנחנו יכולים ביחד. אדי ולנה הגיעו, אז ברוכים הבאים. שבת שלום. אוהבים אתכם. תודה לאלוהים שאנחנו יכולים להיות ביחד ולהלל אותו, ולשמוע את הילדים מנגנים ומדברים דברי אלוהים חיים. באמת אנחנו, יש לנו זכות מאוד מאוד גדולה שאנחנו יכולים להתאסף ביחד אה, ולשמוע את דבר אלוהים. ואנחנו עושים את זה כמדי אה, ערב שבת אה, על ידי קריאה בפרשות השבוע, ככה אנחנו עושים את זה לאורך כל השנה. ופרשת השבוע שלנו היום בעצם היא שתי פרשות מחוברות, פרשת, איפה המודיע שלנו, גבי? איך? נכון, אבל שתי פרשות זה בהר בחוקותיי. שתי פרשות. בהר היא פרשה מאוד קצרה, שבסך הכל פרק ושתי פסוקים. ושתי הפרשות האלה הן חותמות בעצם את הספר שנקרא ספר ויקרא. בשבוע הבא אנחנו כבר מתחילים ספר חדש, מתחילים את הספר הרביעי בתורה, ספר במדבר. והדרך שאנחנו לומדים את דבר אלוהים היא דרך מאוד מיוחדת, אני באמת מפציר כבר שנים בחברי הקהילה, מה זה נקרא מפציר? מבקש, מבקש מאוד, אוקיי? Okay? מבקש מאוד ללמוד את הפרשות האלה, לא רק לשמוע את פסטור שלום דוד עושה דרשה, אלא באמת ללמוד אותה. הפרשה שלנו, שתי הפרשות האחרונות עוסקות בבחירות הפרשה שלנו פרשת בחוקותי במיוחד והיא פרשה שעוסקת בבחירות כמו שאמרנו דברי משה לבני ישראל הם בעצם המסר שאלוהים רוצה להעביר לעם ישראל לפני שהם יוצאים לדרך לעבר הארץ המובטחת <אח> אני הייתי בחופשה בשבועיים האחרונים וחלק מהחופשה שלי, אני אגלה לכם, אני הייתי לבדי במדבר. אבל כשאני אומר לבדי, אני באמת מתכוון לבדי, לפחות יום אחד הייתי לבד, לגמרי. בתקופה הזאת של השנה כנראה לא הרבה מטיילים, במיוחד בימי החול, והייתה לי הזכות להיות ממש לבד ובשקט גמור ומוחלט. אפילו ציפורים לא היו שם, <laughs> מקום מאוד מאוד שומם. Uh, והיה מאוד מבורך מהבחינה הזאת שיכולתי uh, לחשוב הרבה. Uh, הדברים שאלוהים אומר לנו הם לא דברים פשוטים, uh, דברים שהעולם רוצה לקבל, אלה דברים שלא לא קלים לאנשים לקבל. אבל בכל זאת אלוהים רוצה לתת אותם הם עוברים במדבר, הם, לפני שהם יוצאים לארץ המובטחת, הם עוברים במקום שהוא מקום מאוד מאוד קשה, מקום שהחיים בו מאוד מאוד קשים. המדבר מסמל היום גם את העולם שאנחנו חיים בו, למרות שהחברה שלנו, חברת שפע, אני הייתי קורא לה, אבל לא כולם חיים במצב כזה, יש להרבה לה אנשים צרות, גם אם הם חיים חיי שפע. אלוהים רוצה לתת לנו גם הערב הזה לחתום את ספר ויקרא במסר לדעתי מאוד מאוד חשוב. <אח> אני החלטתי לקרוא לדרשה מחשבות טובות, מילים טובות ומעשים טובים. <אח> תגידו אחריי, מחשבות טובות, מילים טובות ומעשים טובים. <אח> אלה הם בעצם שלושת הדברים שאנחנו <אח> נדבר עליהם היום. משהו שקשור לדבר אלוהים. <אח> בספר ויקרא, פרק כ"ו, שלוש ארבע. אלוהים פונה אל העם שלו ואומר אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיטם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו אם בחוקותיי תלכו אלוהים אומר הפירוש המילה חוקותיי מה זה חוקותיי? החוקים ש... החוקים שלי נכון? זה מה שאלוהים אומר אם אתם תתייחסו לחוקים שלי כראוי, אם אתם תלכו לפי החוקים שאני קובע. <אח> אלוהים אומר, הכל ילך כמו שאני תכננתי, הכל ילך לפי הטבע, לפי מה שאני אקבע, <אח> אם אתם תעשו את מה שאני אומר. <אח> אתם יודעים, כשאנחנו קוראים את הדברים האלה, בגלל שזה תורה ובגלל שזה אלוהים אז אנחנו לא מתייחסים בעצם אה, לחשיבות מעבר לתוכן, אבל יש חשיבות אחרת. בדברים האלה שאלוהים אומר כאן לעם שלו, אולי זה יפתיע אתכם, אבל אני מבין את זה שאלוהים השקיע בזה הרבה מאוד מחשבה, והרבה מאוד תכנון, והרבה מאוד אהבה, והרבה מאוד אה, אה, ידע ודעת שהוא רוצה שיהיה לנו. כמובן אלוהים הוא הכל יכול, אבל לעם שלו הוא רוצה לתת את המקסימום הטוב האפשרי. אני לא יודע כמה תוכניות אתם עושים בחיים שלכם, אבל אני יודע שבקהילה אנחנו עושים הרבה תוכניות, ואנחנו משקיעים בתוכניות האלה הרבה מאמץ, הרבה ידע והרבה אה, כוח, ו, ולא רק, אה, אני לא מדבר רק על, אה, על אה, כוח כלכלי, כמובן שלא. אלא מאמץ מחשבתי. ומי שבאמת מעריך את מה שאנחנו עושים, הם אלו שלוקחים דווקא חלק במאמץ הזה. היום אנחנו עוסקים בהתחלה חדשה בצפון של מגדליה. אתם כבר שמעתם רבות על הפרויקט הזה, שלפני כמה שנים היה רק בגדר חלום, נכון? זה היה ממש בגדר חלום, לא ממש אנשים האמינו שזה יתקיים, אבל היום זה קורם עור וגידים ואנחנו נמצאים כבר בשלב מאוד מתקדם שהמקום מתחיל אה, אה, לפעול. מערכת החוקים שהמקום הזה צריך לפעול עומדת לנגד עינינו, ברשת בחוקותיי. אם אתם בחוקותיי תלכו זה המסר שיוצא גם מהמכון הזה, זה המסר שיוצא מהקהילה שלנו. יש חוקים וכללים לדרך שאלוהים רוצה שאנחנו נאמץ. ואני שואל אתכם, זה טוב בשבילנו? זה מצוין. ברגע שאנחנו מאמצים את החוקים של אלוהים, ויש לו חוקים מעולים, החוקים האלה פועלים לטובתנו. מה קורה כשאנחנו דוחים אותם? Uh, בפסוק חמש עשרה, פסוק ט"ו, אלוהים אומר, ואם בחוקותיי תמאסו, מה זה תמאסו? תימאס לכם מהם, לא תרצו אותם, ואם את משפטיי תיגעל נפשכם, <אז> לבלתי <אז> עשות את כל מצוותיי, להפריכם את, להפריכם סליחה את בריתי, ושברתי את גאון עוזכם, ונתתי את שמכם כברזל, ואת ארצכם כנחושה, ותם לריק כוחכם, ולא תיתן ארצכם את יבולה, ועץ השדה לא ייתן פריון. אנחנו רואים פה בשני קטעים שקראנו, לכאורה עיקרון מאוד פשוט. תעשו את מה שאני אומר, יהיה לכם טוב, לא תעשו, יהיה לכם רע, נכון? זה מה שאלוהים אומר. תשימו לב לפסוק הזה, אלוהים, פסוק חמש אלוהים בוחר במילים מאוד קשות כדי לתאר מדוע אדם לא יעשה את מה שהוא אומר. הוא מתאר בדיוק למה בן אדם לא בוחר לעשות את מה שאלוהים אומר. אם יימאס לכם לעשות את מה שאני אומר, אם הרוח שלכם תיגאל מהמשפטים שלי. מה יכול לגרום לנו למאוס בחוקים של אלוהים ולהיגאל מהם? יש דבר שכנראה אנחנו מעריכים אותו יותר מהחוקים שלו. וכשאני אומר אנחנו, אני לא מתכוון שאנחנו באמת רוצים להיגאל מהחוקים של אלוהים. אומרים, אנחנו לא רוצים את החוקים שלך. אלא זה משהו שקשור לדבר שאנחנו נדבר עליו היום. אם נמאס לנו מהחוקים של אלוהים, זה מכיוון שלדעתנו יש לנו משהו טוב יותר. מהחוקים האלה. עם ישראל שיצא ממצרים, אלוהים הקים אותו. עם ישראל לא עשה בחירות איזה אלוהים אנחנו נאמץ, אלא אלוהים בחר בהם. אבל הוא בחר בהם לתפקיד מאוד מאוד חשוב. הוא בחר בהם להיות העדים שלו בעולם. וזה מה שאנחנו אנחנו העדים של אלוהים. ישעיהו 43.10 אנחנו קוראים אתם עדיי נאום אדוני ועבדי אשר בחרתי. <אז> אתם שמים לב לדרך הדיבור של אלוהים לעם שלו? <אז> כמו בפרשת בחוקותיי, אלוהים לא משאיר כאן שום פתח לגמישות. <אז> הוא, הוא לא שואל אותם שאלה. <אז> כאן אנחנו רואים שאלוהים לא משאיר מקום לשום ויכוח הוא אומר, אני בחרתי אתכם, אני הבטחתי לאברהם שאקים מזרעו עם, ואתם העם הזה. אני בחרתי בכם, אם אני לא הייתי איתכם, אתם הייתם עדיין נמצאים במצרים, בעבדות של העולם הזה. קבוצה של אנשים שהחיים שלהם נתונים לחלוטין ביד של אלוהים. זה עם, עם ישראל, אבל רק הם? כמובן שלא. כל מה שחי על פני האדמה נתון לחיים שאלוהים נותן. אני בחרתי אתכם, אלוהים אומר. אני בחרתי בכם להיות עדים שלי בעולם הזה. אתם עדיי, נאום אדוני, ואני בחרתי בכם להיות בעולם הזה לנציגים שלי. אלוהים פונה פה אל העם כמו אדון אל עבדו. לאדון הזה בפרשה שלנו יש חוקים על פיהם הוא, העבד צריך להתנהל. אני בחרתי בכם להיות עדים שלי כי אני רוצה שתדעו ותאמינו לי ותבינו. זה ההמשך של פסוק עשר. אני בחרתי בכם לעדים שאתם תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא, לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה אתם יודעים שהמסר הזה שיוצא מהקהילה שלנו הוא מסר שלא רק אה, אנחנו מוציאים אותו. בהרבה קהילות אנשים קמים ואומרים נכון אנחנו רוצים לייצג את אלוהים אנחנו רוצים להיות השגרירים של אלוהים הקהילה שלנו היא לא היחידה שאומרת את זה אני בחרתי בכם להיות העדים שלי אבל יש דבר שאנחנו חייבים להבין להיות מאמינים באלוהים זאת התחייבות שיש מאחוריה חוק אנחנו כשאנחנו מתחייבים להיות עדים לאלוהים אנחנו בעצם מקיימים את החוק שלו החוק שלו שאנחנו נדבר עליו עכשיו אם יש דבר בחיים שלכם שהוא הכי חשוב החוק שלי אומר אלוהים אומר זה אני זה החוק הראשון אם בחוקותיי תלכו, במילים אחרות, אני חייב להיות האלוהים שלכם. זה החוק מספר אחד. האם אנחנו באמת מבינים את מה שאלוהים אומר? אנחנו חייבים היום לבדוק משהו מאוד חשוב. מה זה בדיוק לבחור באלוהים? מה זה בדיוק אה, לקיים את החוק שלו? ביוחנן פרק 12 אנחנו מקבלים תשובה מאוד מאוד ברורה. יוחנן פרק 12, 44 עד 50, אנחנו נקרא אותו עכשיו. זה החוק שאלו, שאלוהים קבע. Uh, החוק הזה, זה חוק שאנחנו בוחרים לקיים. שימו לב, יוחנן 12, 44, 50, קרא ישוע ואמר: המאמין בי, לא בי הוא מאמין, אלא בשולחי. הרואה אותי, רואה את שולחי. אני אור, ישועה אומר, אל העולם באתי כדי שכל המאמין בי לא ישכון בחושך. איש השומע את דבריי ואינו שומר אותם, אינני שופט אותו. כי לא באתי לשפוט את העולם, אלא להושיע את העולם. מי שדוחה אותי ואינו מקבל את דבריי, יש השופט אותו. שימו לב מי עכשיו שופט אותו, בוורוד. כתוב בוורוד. הדבר אשר דיברתי הוא ישפוט אותו ביום האחרון. אני לא יודע אם אתם שמתם לב הרבה אה, בקריאה שלכם בדבר אלוהים לדברים האלה שישוע אומר. אה, את הקטע הזה אני קראתי אותו כמה פעמים, אה, את הפסוק הזה אני מתכוון, 48. אה, ואני ביקשתי מאלוהים שיסביר לי מה פירוש הדבר אשר דיברתי הוא ישפוט אותו ביום האחרון. ישוע אומר כי לא מעצמי דיברתי אלא האב אשר שלחני הוא ציווני מה שאומר ומה שאדבר ואני יודע שמצוותו היא חיי עולם לכן את אשר אני מדבר כפי שאמר לי האב כך אני מדבר ישוע כאן מראה לנו את החוק של אלוהים לגבי כל אדם הקהילה מורכבת מאנשים, מתרבויות שונות, מלאומים שונים, מאופי שונה, מכל כך הרבה אה, אה, קווי אופי שונים בתוך הקהילה, אבל יש דבר אחד שהקהילה למדה ורוצה לעשות, זה לקבל את החוק של אלוהים. והחוק של אלוהים, בעצם זה מה שישים אה, את הקהילה במקום או לא במקום שלה. האם היא תהיה במקום שאלוהים רוצה או לא? וזה פרשת בחוקותיי. הפרשה הזאת שאנחנו התחלנו אותה במילה אם תעשו את מה שאני אומר ואם לא תעשו את מה שאני אומר. אתם תהיו במקום או לא תהיו במקום. וכאן ישוע בעצם מראה לנו את החוק. מי הוא החוק? הוא בעצמו. זה המושיע של העולם. והיום אני מדבר על ישוע אה, המשיח בהקשר ישיר לפרשת בחוקותיי. <אח> אם אתם תעשו את מה שאני אומר, אז אתם תקבלו ברכה מאוד גדולה. קיצוניות אחת. הגשם תקבלו בזמן, האוכל בזמן, הקיום שלכם לא יהיה בספק בכלל. <אח> אתם תקבלו ברכה מאוד גדולה. אם אתם לא, <אח> בסופו של דבר אתם עובדים סתם, ותם כוחכם. את זה אנחנו קוראים בפסוק י"ט, ושברתי את גאון עוסכם, ונתתי את שמכם כברזל, שימו לב, בפסוק עשרים, ותם לריק כוחכם. אתם קוראים את זה בשפות שלכם, כי בעברית השפה הזאת היא קצת קשה. מה זה תם לריק כוחכם? הכוח שלכם נגמר. אם אתם לא מקבלים את החוק הזה, הכוח שלכם בעצם לא יוכל לעזור לכם. שברתי את גאון עוזכם. גם אם אנחנו נהיה האנשים החזקים ביותר בעולם, אתם יודעים מה? אנחנו חיים על זמן שאול. מה זה לחיות על זמן שאול? לחיות על זמן שאול זה זמן ש... ש... כמו שאתה מלווה. זה זמן שאיך? מוקצב. מוקצב, בדיוק. זה זמן ש... אתה הולך וגומר אותו, הזמן הוא הולך ונגמר. אין לאדם שום דבר ממה להתגאות בקשר לקיום שלו. כל מה שקשור לקיום הבסיסי, כמו אוויר, כמו מצב גופני, אנחנו יכולים בעצם לנסות לשמור על זה, אבל זה לא תמיד בשליטה שלנו. כל מה שקשור לזה ומחוץ לטווח השליטה של בן אדם, אם הוא מוציא את אלוהים מהחיים שלו. הבית שלנו, אתם יודעים מה הוא? זה הארץ שאלוהים ברא. כל מה שקשור לקיום שלנו תלוי במצב של העולם שבו אנחנו חיים. כשאני הייתי בזמן הזה במדבר, ואני הסתכלתי מסביב, אתם רואים, אתם יודעים איך קוראים לזה בעברית, אומרים עולם כמנהגו נוהג. גם אם הייתי שם וגם אם אני לא הייתי שם עולם כמנהגון אוהב אתם מסתכלים מסביב אתם לא רואים אדם אתם רואים את הטבע במלוא הדרו אני זוכר שעמדתי על הר מאוד מאוד גבוה וההר הזה זה היה שעת דמדומים ההר <ער ער> הזה צפה ב 360 מעלות על סביבה ריקה לחלוטין וזה היה כל כך יפה השמש צבעה את הכל, ורק אני ראיתי את זה, זהו רק אני הייתי שם, לא היו שם אנשים אחרים ואני דיברתי עם אלוהים והודיתי לו על כך שהוא נותן לי חיים, שהרוח הזאת שאני מרגיש, שהקיום שלי, שכל מה שיש לי בא ממנו וזה אה, חוויה מדהימה לראות את הטבע שאלוהים ברא זה מה שאלוהים רצה שבני ישראל ידעו ויאמינו ויבינו שרק הוא בעצם צריך להיות בחיים שלהם, רק הוא יכול להושיע. החיים שלהם תלויים בו לחלוטין, ואנחנו יודעים את זה. אבל מה אנחנו רואים במילים של ישוע? ישוע בעצם אומר, מי שדוחה אותי, מה הוא עושה? דוחה את אלוהים, נכון? ישוע ופרשת חוקותיי, אני רואה אותו בצורה מאוד מאוד גלויה. בעצם ישוע אומר, אם בחוקותיי תלכו. ואתם תקבלו אותי, אתם תקבלו את המקסימום האפשרי. וזה מה שאנחנו בעצם מודים לאלוהים. זה עניין של בחירה. הרבה אנשים כאן בישראל לא מבינים, הרבה מאוד, ואני מדבר איתכם על רוב האנשים שאני מדבר איתם. כשאני מדבר על אנשים, על ישועה, בדרך כלל מה שמדובר פה בישראל זה על ישועה מדברים של העולם. זאת אומרת, מה אנשים מחפשים? כלכלה טובה, זוגיות טובה, מצב כלכלי טוב, מחפשים את ה... את האקטואלי. <אקטואל> הישועה לא קשורה למשהו שיהיה בעתיד, אלא משהו שקשור לעכשיו. זה לא מה שאלוהים רוצה לעם שלו. אלוהים נותן לעם שלו את הדבר הזה כי הם הולכים בחוקותיו. ומהם החוקים של אלוהים? זה לקבל את זה שהוא שלח. איש השומע את דבריי ואינו שומר אותם, שימו לב, פרשת בחוקותיי. איש השומע את דבריי ולא שומר אותם, אינני שופט אותו, כי לא באתי לשפוט את העולם, אלא להושיע את העולם. מי שדוחה אותי, אם לא תלכו בחוקותיי, ואינו מקבל את דבריי, יש השופט אותו. הדבר אשר דיברתי, הוא ישפוט אותו ביום האחרון. והדבר הזה, כשאנחנו קוראים אותו בפרשת בחוקותיי, הדבר הזה זה אלוהים בעצמו. כשאני אומר אלוהים בעצמו, זה מה שהוא כתב. דבר אלוהים, בעצם יש לו את היכולת לשים אותנו במקום הנכון. אם אנחנו נלך בחוקותיו, ההליכה הזאת, הצעדים האלה, לאן יובילו אותנו? למקום שהוא רוצה שאנחנו נגיע. אם אתם תלכו לפי החוק שלי, אם תלכו בצעדים שאני אגיד לכם, אתם תגיעו למקום שאני רוצה שאתם תהיו שם. כל המאמץ שלכם לא שווה כלום, אלוהים אומר שאני מחוץ לחיים שלכם. זה מה שאלוהים רצה לתת לעם, לתת לו את החוקים שלו. כי החוקים האלה הם אלה בעצם שיביאו אותם לאן שאלוהים רוצה. זאת התוכנית שלו. אנחנו לא שומרים את התורה כדי לשמור את התורה כדי לשמור את התורה. אנחנו שומרים את התורה מכיוון שאנחנו רואים בה קבלה של אלוהים. אנחנו רואים בה את הקבלה של הישועה של אלוהים וכשאני מדבר ככה לאנשים ומראה להם שבעצם השמירה של התורה היא לא, ה... לא השמירה של התורה היא בעצם המטרה אלא המטרה לקבל את החוק של אלוהים וזה שהוא יהיה בחיים שלנו אנשים, הרבה אנשים, והאמת היא שקראתי את זה גם היום בעיתון איזה רב אחד גם כתב בפרשת השבוע שהפרס של בני ישראל בעצם, אם הם יעשו את מה שאלוהים אומר, מהו הפרס? ואני הסכמתי איתו. <אח> מה הפרס בעצם? <אח> מה הגמול שבני ישראל מקבלים? <אח> אני לא שומע. <אח> לא. <אח> זה כתוב בפרשת בחוקותיי. <אח> אלוהים אומר, אם אתם תעשו את זה, אני אלך בתוככם. אני אהיה בקרבכם. אני אהיה איתכם. אני אחבק אתכם. אני אהיה איתכם. אתם יודעים, הרבה פעמים אה, לילדים, כשעושים אה, משהו טוב, תבואו לילד ותגידו לו, תעשה את זה משהו גדול, אה, תכין את זה או תנקה את זה משהו גדול, מה הוא מצפה? לאיזה משהו. ואז הילד בא אה, לאבא, והאבא אומר לו, אתה יודע מה? אני אתן לך חיבוק. בדרך <חיבוק> כלל הילדים לא יגידו, וואו, יגידו, אוקיי, בסדר, אבל מה, מה הפרס? מה אנחנו צריכים לקבל? בסדר חיבור, אז אני אומר, אבל אני אהיה איתך, אני אהיה איתך, אני אהיה אבא שלך, אז אתה תהיה אבא שלי, אבל מה תכלס? זה בעצם הגמול שאלוהים רוצה לתת לעם שלו, ואתם יודעים מה זה? זה המקסימום, זה המקסימום. כשהאבא אומר לילד שלו, אני אהיה איתך, מה יש לילד? נכון? נכון? יש לו הכל? יש לו הכל. הוא לא צריך כלום. ילד לא צריך לצאת לעבודה, נכון? כדי להרוויח כסף, כדי לאכול. אני זוכר אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה אומר, אבא אחד יכול לפרנס אלף ילדים, אבל אלף ילדים לא יכולים לפרנס אבא אחד. אבא זה אבא. אני מאוד מתגעגע אליו, ובכל זאת אנחנו יודעים שאבא זה לא משהו שאנחנו יכולים בחיים שלנו להמעיט בערכו. זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. <מח> וזה מה שאלוהים רוצה להגיד לעם שלו. יש לכם אותי, <מח> יש לכם הכל. <מח> אם אתם תעשו את מה שאני אומר, יהיה לכם אותי. <מח> זה מה שיהיה לכם, אותי. <מח> מה זה אומר? חידוש הקשר בינו לבינינו. <מח> מה זה אומר הכל? <מח> זה המקסימום. אם אלוהים איתנו, <מח> יש לנו <מח> הכל. מי יכול להיות נגדנו, נכון, אבל יש לכם הכל. אלוהים אומר בישעיהו 43 פסוק י"א אנוכי אנוכי אדוני ואין מבלעדיי מושיע אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאום אדוני ואני אל אלוהים מעביר את המסר החשוב הזה לעם שלו דרך הנביא ישעיהו הוא אומר אני בחרתי בכם ואין לכם אופציה טובה יותר ממני. מה זה אומר? זה אומר חד משמעית, יש לך את ישוע, יש לך חיים. אין לך את ישוע, אין לך חיים, אבל איך זה בא לידי ביטוי? יש לך ישוע, יש לך את אלוהים. אין לך את ישוע, אין לך את אלוהים. זה אותו דבר. זה בדיוק מה שישוע אומר. זה קשור לפרשה שלנו היום. זה הכל או לא כלום? או שאתם עושים את מה שאני אומר, מקבלים את החוק שלי. מהו החוק שלי? החוק שלי זה דברי. אם אתם שומרים את דברי, ישוע אומר, דברי ישפוט אתכם. לפי איך שאתם התייחסתם למה שאני אמרתי, ככה המצב שלכם יהיה. זה המצב שלכם. אני בחרתי בכם ואין לכם אופציה טובה יותר. מה זה נקרא להיות עדים של אלוהים? זה לייצג אותו בצורה הכי נכונה אפשרית. מה זה אומר? אני היום רוצה... להציע לקראת סיום שלושה מרכיבים מאוד מאוד חשובים שמראים את אלוהים בעולם שבו אנחנו חיים היום. <אח> אלוהים ברא את, הבנ... את האדם בצלמו ולכן כאשר אנחנו מתייחסים לכך ברצינות אנחנו מגלים כמה דברים חשובים מאוד. הנה שלושת המרכיבים החשובים שאנחנו יכולים לאמץ בחיי היום יום שלנו כדי שאנחנו נהיה עדים אתם עדיי נאום אדוני. אלוהים דרך דברו בחוק שהוא קבע הוא רוצה שאנחנו בעצם נחיה את החיים שלנו בצורה הזאת וזאת החבילה השלמה. ככה אנחנו יכולים להיות עדים של אלוהים מחשבות טובות, מילים טובות ומעשים טובים. ככה אנחנו יכולים להיות עדים לאלוהים. בדרך הזאת שאנחנו לומדים את דבר אלוהים אנחנו יכולים להשפיע על העולם ככה ישוע בדיוק פעל. ישוע, תמיד היו לו מחשבות טובות על אחרים. אף פעם לא היו מחשבות רעות על אף אחד, רק מחשבות טובות. תמיד היו לו מילים טובות לומר, וכמובן שהמעשים שלו היו טובים. אלה הם קווי האופי שכל בן אדם שרוצה לייצג את אלוהים בעולם, שאנחנו חיים בו, צריך לפעול. אנחנו חיים... בעולם שהוא לא עולם קל, ולהראות משהו טוב גם במחשבות, גם במילים וגם במעשים זאת דרך מצוינת להשפיע ויש לנו מה לתת. ישנה אפשרות שאנשים בקרבתנו יוכלו באמת להראות את, לראות סליחה את אלוהים בחיים שלנו אם אנחנו באמת ניישם את שלושת המרכיבים האלה בחיים שלנו המחשבות טובות, אנחנו יכולים להחליט, אנחנו יכולים להחליט לחשוב מחשבות טובות והמחשבות הטובות האלה הם פועל יוצא של מה שאלוהים אומר אנחנו יכולים לחשוב מחשב, להחליט לחשוב מחשבה טובה או רעה אבל לחשוב מחשבות טובות יוביל אותנו לכיוון שאלוהים רוצה וזה בא דרך החוקים שהוא קבע ואם אתם תקראו את פרשת בהר מההתחלה שלה, אתם תראו כמה חשוב לאלוהים מה אנחנו חושבים על אחרים. כמה זה חשוב לו. כמה זה חשוב לו שהמחשבות שלנו על מישהו אחר יהיו טובות. וזה בעצם מראה לנו אה, את הדרך שאנחנו יכולים להראות את אלוהים. כי הוא בעצמו כזה. והוא בעצמו אומר את זה. הוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר בירמיהו 29 את הפסוק שאנחנו מכירים היטב. אלוהים אומר, אני ידעתי את המחשבות שאני חושב עליכם, נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. מתי היו המחשבות האלה של אלוהים? בזמן שהעם היה נפלא? לא. זה היה עם, בזמן שהעם מרד באלוהים ופגע גם אחד בשני וגם באלוהים. אבל אלוהים היה מחשבות טובות על העם הזה. ובראשית שש חמש אנחנו קוראים וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום כל הזמן המחשבות של האדם רעות כל היום לפני שאלוהים השמיד את העולם כל מה שהאדם שה התאווה וחשב עליו היה רע כל היום המחשבות הטובות של האדם חייבות לבוא מהנקודה שאלוהים הוא האדון כאן אלוהים נכנס והוא אומר שאתם בוחרים בי, המחשבות שלכם יהיו בהתאם. והרבה פעמים אנחנו נופלים בתוך מלכודת, שאנחנו חושבים מחשבות רעות על אחרים, ובאותו הזמן שאנחנו חושבים שאלוהים נמצא בחיים שלנו. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים להחליט לחשוב מחשבות טובות. מילים טובות, המילים הטובות שלנו הם תוצאה ישירה של המחשבות שלנו, על מי שנמצא בסביבה הקרובה שלנו. אלו מילים שאנחנו משתמשים כדי לבטא את האופי של אלוהים. יש לכולנו מה ללמוד בנושא הזה, לכל אחד ואחד מאיתנו. אבל בואו נזכור שלמחשבות שלנו יש משקל רב עוד לפני שאנחנו משתמשים במילים. אני רוצה לקרוא לכם קטע מירמיהו. עשרים ושלוש, עשרים ושמונה עד הנביא אשר איתו חלום יספר חלום, ואשר דברי איתו ידבר דברי, דברי אמת. מה לתבן את הבר נאום אדוני? הלא כה דברי כאש נאום אדוני וכפטיש יפוצץ סלע. כמה מילים טובות אנחנו שומעים מאלוהים. למילים של אלוהים יש כינוי דברי אמת. המילים הטובות האלה הם מילים שאנחנו צריכים להשתמש בהן, אחרת אם אנחנו לא נשתמש במילים של אלוהים זה לא יועיל, אנחנו קוראים בפסוק שלושים הנני על נבאי חלומות שקר נאום אדוני ויספרום ויתאום את עמי בשקריהם ובפחזותם ואנוכי לא שלחתים ולא ציוותים והואיל, לא יועילו לעם הזה נאום אדוני זה היתרון שלנו פה בארץ הזאת זה היתרון שלנו, ש... של אנשי אלוהים בעולם הזה. המוטיבציה שלנו זה להביא את דברי ה' לכל מי שמוכן לשמוע. ואלו מילים טובות. אלו מילים שמביאות ישועה. התוצאה שלהם הם כמובן מעשים טובים. ישוע אומר, כי לא מעצמי דיברתי, אלא האב אשר שלחני, הוא ציווה מה שאומר ומה שאדבר. החלק האחרון של מעשים טובים, כמובן שהמעשים שלנו נותנים עדות טובה או רעה לאלוהים. אנחנו רוצים להיות אנשים טובים, אנחנו רוצים לעשות דברים טובים, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים לעשות את זה, וזו תוצאה של המחשבות שלנו. בעולם הזה המעשים שלנו, המילים שלנו והמחשבות שלנו צריכים להיות בהרמוניה. ככה אנחנו נראים בעיניים של העולם. המעשים שלנו צריכים להיות בהרמוניה עם המחשבות והמילים. הילדים קראו לנו את הפסוק הזה, לכן היודע לעשות טוב ואיננו עושה, לחטא ייחשב לו. המחשבות והמילים הטובות שלנו יעשו טוב בעולם בו אנחנו חיים. יש כל כך הרבה רוע בעולם, וזאת הדרך שבה אלוהים רוצה שהעם שלו יפעל בעולם מלא ברוע. העם של אלוהים עושה טוב גם לאלו שלא עושים לו טוב, במיוחד לאלו שרוצים לפגוע בו. המעשים הטובים, ישוע אומר במתי 5, 13, 16, אתם מלח הארץ, ואם תאבד למלח מליחותו, כיצד תוחזר לו? אל לא יצלח עוד לשום דבר, כי אם להשליכו החוצה להיות מרמס לרגלי הבריות. עוד פעם, אנחנו חוזרים לפרשת בחוקותיי. אם אתם עושים את מה שאני אומר, אתם שווים משהו כי אתם איתי. אבל אם אתם בוחרים למאוס בי ובמה שאני אומר, אתם כבר כמו מלח שאין בו טעם. אתם אור העולם, ישועה אומר. עיר שוכנת על הר אינה יכולה להיסתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה. ואז תעיר לכל באי הבית. כך יאר נא עורכם לפני בני אדם. שימו לב, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים. הנה אנחנו רואים את זה עכשיו בצורה מאוד סגורה, בצורה שלמה. המעשים שלנו הם התוצאה של המילים והמחשבות שלנו. ולכל זה יש מטרה, כדי שאנשים יראו את המעשים שלנו ויחבדו את אבינו שבשמיים. וזה היה המטרה של עם ישראל. פרשה הזאת, פרשת בחוקותיי, מביאה לנו את ישוע המשיח בצורה של דבר אלוהים. כשאנחנו מקבלים אותו בחיים שלנו, הוא הדרך האמת והחיים. כל מי שמקבל את ישוע בחיים שלו, בסופו של דבר יהיה במלכות אלוהים. זה החוק שאלוהים קבע. הוא קבע אותו כבר בפרק שלוש בבראשית. מי שמקבל את החוק הזה של אלוהים שהוא קבע, שהוא ישלח מישהו להושיע, את העולם, כל מי שמקבל אותו יקבל חיי עולם. וההשפעה שלו תהיה במחשבות הטובות, במילים הטובות ובמעשים הטובים. ככה ישוע פעל בעולם. בואו נהיה כמו ישוע המשיח. יש לנו הזדמנות לחשוב, לבחור לחשוב טוב. גם על אלה שפוגעים בנו, גם על אלה שחושבים עלינו לא טוב, גם על אלה שהם לא פועלים לפי הדרך שאנחנו היינו רוצים שהם יפעלו. בוא נחליט לחשוב טוב. ברגע הזה אנחנו מכניסים את עצמנו לתוך הנישה שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה שם. מחשבות טובות יביאו למילים טובות ויביאו למעשים טובים. שאלוהים יברך את כולנו שבאמת אנחנו נלך בדרך שאלוהים מראה לנו. אמן ואמן. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך. על ההזדמנות הערב הזה, ערב שבת, לשמוע אותך בצורה מאוד ברורה. אתה הראית לנו, אבא, את החוקים שלך בדברך. אנחנו יודעים אותם. אנחנו מבקשים שתעזור לנו בכל מה שאנחנו צריכים כדי שנחליט לחשוב מחשבות טובות בהתאם לחוקים שלך. תעזור לנו, אבא, להשפיע את האמת שלך בישוע המשיח כאן במדינה שלנו, במדינת ישראל. כדי שכל מי שישמע ויחליט לקבל את הישועה שלך, את החוק שאתה קבעת, יקבל את מה שיש לך לתת לו, וזה להיות איתך לנצח. תברך את הילדים ששמעו את הדרשה, תברך את חברי הקהילה, וכל מה שנאמר כאן, שבאמת יהיה רק מנקודת המבט שלך, כדי שההדרכה של רוח הקודש ידריך גם את המחשבות, את המילים, וכמובן את המעשים שלה. תודה לך על הכל, בשם של ישוע המשיח, אמן. תודה רבה לאלוהים, אנחנו עכשיו נסיים בשיר שנקרא, מלא... לא, נסיים, נתחיל בשיר שנקרא מללו שבחי משיח, באנגלית זה, באנגלית זה When we all get to heaven, Do you know how to play this? אוקיי. Okay. אני רוצה שנועה תתאמן כי היא צריכה לנגן את זה מחר. אז נועה תשבי, זה בסדר? אוקיי, אז את יודעת, אוקיי. מללו שבחי משיח, בוא נקום ונשיר לכבוד אלוהים. מללו שבחי משיח, מללו פלאי חסדו. לנשאנו הוא המתיע רבעונות אהבתו עת נבוא למרוננו לא נוסיף פרות, ישוע, עוד לקהות ביר שמעון שם מפתיע ניסוע נושא בשורת הניצחון פה קודרים אבי שעמנו כוכבינו נסתרים, אך דורע חיתימינו, נראו למורא חיים, את נבוא למרוננו, לא תוסיף עוד זדעות בישימון, שם מבטיח ישוע, נושא בצורת הניצחון. נשקטה בלב הנפש אל היום המתקרב לא להריג כל עמלנו, לא לשב היה עקב את נבוא לברוננו לא נוסיף עוד לדעות בישיבות שם ממתין ישו נושא בשורת הניצחון. את אשר עבר נשכח נא ונחתור אל עתיד. נרדה פתחר ניצחוננו את חלקנו לתמיד. את נבוא לזכוננו לא נוסיף עוד לגאות באישי שם ממתין ישוע, מוסף בצורת הניצחון. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. הללו את אדוני כל עלינו את ה' כל גויים שבחו כל האומים. כי גבר עלינו חזנו באמת ה' אלוהינו. הפכו כל האותים, היא קבעה עלינו חזור באמת לנו התקווה בוערת לה בלב, זמן בואו של האדון קרב. בוא נשיר ביחד. שבת שלום לכולם, ושבאמת אלוהים יברך את כולכם, אמן ואמן. אנחנו עכשיו עושים קידוש, לא לשכוח לבוא לחדר הסמוך, שבת שלום ומבורך.